Суть розіграшу Ані трохи не помінялась. Я вперше почув про те, що назва конкурсу змінилась. Це стало для мене відкриттям. І тоді в голові зринула цікава ідея. Пошукати інформацію про розіграш Грега та радіостанцію через новозеландський гугл. Річ у тім, що запускаючи пошук в Україні, ви автоматично даєте команду для Google, в першу чергу, передивлятися українські або російські сайти, навіть якщо ключове слово було англійською. На початку березня українські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Грег Морган нібито відмовився їхати в Україну. Підтвердження на англомовних ресурсах я не знайшов. Тому повідомлення вважав підозрілим. Уже тоді припускав, що ініціаторами цих чуток стали організатори конкурсу. Вони запустили побрехеньку, щоб уникнути агресивної, але цілком адекватної реакції українських чоловіків на появу товариша Моргана. Сумнівно, що рейтинг «Зерок FM піднявся би, якби хлопця якого... Відправили на гульки в Україну, привезли назад у дерев'яному ящику, в білих капцях із унітазом на голові. Саме через сайт www.google.com Нова Зеландія я довідався, що Грек таки прилітав до України. Тільки замість Києва він відвідав Запоріжжя, летів через Донецьк. Чувак відпочив, порозважався і спокійно звалив назад до своїх кіз, овець і кислих виноградників. Проте цим справа не обмежилась. У себе вдома доблесний фермер дав інтерв'ю для газети New Zealand Herald, у якому повідав, що жінки в Україні дуже гарні, але тупі, з ними нема про що говорити. А коли журналіст Запитав про чоловіків, розумашка Грек чвакнув. Жодної конкуренції, одні пиятики та алкоголіки. У той момент я забув про все на світі і хотів одного – зробити з тим вискочкою те, що Сергій Притула планував зобразити на наших плакатах у розділі «Контакти». На сайті містилася форма, через яку можна було написати лист об'єднанню українців і залишити власні координати для зворотнього зв'язку. Я здогадувався, що мій лист, швидше за все, читатиме Наталя Пошивайло, та все ж на перших порах вирішив не звертатись ні до кого персонально. Все ще, перебуваючи під враженням статті, настрачив такого листа. Добрий день, мене звати Макс друг. Я український письменник і мандрівник. Пишу вам через той дурнуватий конкурс. Я слідкував за всіма перепитіями, що супроводжували це паскудство, і дуже радий, що завдяки втручанню посла України в Австралії та Новій Зеландії, а також завдяки вашій активності, новозеландці поміняли формулювання. Проте неприємні висловлювання Грега Моргана, переможця, лишилися, зокрема, його заяву пресі про те, що всі українські чоловіки є алкоголіками, а жінки красиві, але не вирізняються розумом. Протягом останніх місяців українські засоби масової інформації, як друковані, так і телебачення, часто згадували про конкурс. Були статті в журналі «Кореспондент» найбільш тиражовані газеті «Факти» та інших виданнях, проте на офіційному рівні ніхто не відреагував. Серед громадськості також не було помітно хоч якої-небудь серйозної реакції. Україну на весь світ обізвали борделем і майже всі змовчали. Два місяці тому мій товариш-ведучий ранкового шоу «Підйом» на новому каналі Сергій Притула – задумав здійснити акцію у відповідь. Метою цієї акції є не пошук дружини тієї дівчини ті, в Новій Зеландії, це було б надто банально і тупо, а донести до новозеландців інформацію, що Україна не бордель, причому максимально дохідливим способом, після якого, я сподіваюся, у них ще знебажання проводити подібні конкурси. Для цього в Нову Зеландію направляється посланець, чию роль на себе взяв я, оскільки володію англійською мовою, а також маю мандрівний досвід серед планів. Занесення офіційного листа, знаю, що вже робилося, коли це зробить чувак, що прилетів за для цього 15 тисяч кілометрів, а дай ефект буде кращий. Спроба потрапити на який-небудь канал чи хоча б прорватися на радіоефір і донести власну позицію – також, можливо, парад у вишиванках. Власне, через останнє я пишу вам цього листа. Я в жодному разі не вимагаю від вас якихось дій. Проте, якби ви змогли зібрати народ для того, щоб пройтись перед зерок рок чи де-інде, зняти це на камеру, щоб потім показати в Україні, я був би вельми вдячний. Цього, як розумієте, сам зробити не можу. І я, і Сергій Притула проводимо дану акцію для того, щоб пізніше надати їй розголосу саме в Україні, щоб у майбутньому такі випадки не ковтали мовчки. Сергій поширюватиме Інфу через телебачення я ж напишу про це в одній з наступних книг. Дякую, що приділили час. Цінуватиме будь-яку пораду чи допомогу з вашого боку. Сподіваюсь також, що серед діаспори виявиться хтось небайдужий до цієї акції. Якщо ви зможете допомогти, відпишіть на